Раптом почулись слабкі крики десь віддалік. Вони ставали щоразу гучнішими. Я відчув напад шаленого страху, серце сильно калатало, проте решта тіла була байдужою до цього відчуття. Навіть не зміг піднести руки, щоб захиститись від променів сонця, що світило з того самого боку, звідки лунали крики. Підбігли люди, ці вже були одягнені, та перелякано й схвильовано дивились на нас. Я чув потік запитань «Що з вами сталося? Хто ви? З вами все гаразд?» Я цих людей боявся, однак спробував відповісти, що не знаю, та губи мене не послухались Вони лише слабко ворушились і жодних звуків не видавали На мене і на інших голих людей швидко накинули якісь ковдри, дали гумові капці і допомогли підвестися Це давалося вкрай важко Відчуття в кінцівках з'являлися, але дуже повільно А люди навколо весь час у нас про щось запитували Наскільки я зміг помітити, жоден не спромігся відповісти Навіть м'язистий блондин Обличчя всіх голих не виявляли емоцій Однак я бачив в їхніх очах той самий страх, що його відчував сам Безмежний, всеосяжний страх, якого ти не можеш позбутись Через своє неслухняне тіло Під'їхала біла машина з червоним хрестом До якої нас по одному впускали через задні двері Загалом у ковдрах виявилось семеро наляканих людей Троє жінок і четверо чоловіків Один, щоправда, був іще підлітком І здавалося, очі його від страху ставали більшими, ніж в інших Ми дивились одне на одного в пошуках відповідей але запитань не ставили, просто сидіти і не падати – це вже було чималим досягненням. Попри колотання серця, для мене все відбувалось, як у вісні. Шум двигуна, уривчастий рух машини – все наче кадроване, не справжнє, а справжній лише страх. Із нами в салоні був худерлявий старший чоловік у білому халаті з дуже густими вусами – його присутність лякала найбільше. Він повсякчас повторював. «Не хвилюйтесь, з вами все буде гаразд, ви в безпеці». На нас його слова не справляли жодного позитивного враження, оскільки поняття безпеки було взагалі якимось незрозумілим. Невдовзі авто, в якому ми їхали, зупинились. І ми почули заклики виходити. Після чималих внутрішніх зусиль і за допомогою сторонніх, ми опинились перед триповерховою пошарпаною будівлею, яке, вочевидь, було щонайменше сто років. Можливо, колись вона і слугувала маєтком заможним людям. Однак її тогочасний стан нічого тішного про своїх мешканців сказати не міг. Штукатурка в багатьох місцях полущилась, а де-неде навіть видніли величезні тріщини. Але гнітюче враження від будівлі спричиняло навіть не це. Щільно ґратовані вікна – і навіть будь-які отвори змушували все в людині болісно стискатись. Навколо невеличкого прибудинкового дворика височіли смереки, що в цьому антуражі здавалися чорно-зеленими гратами, які, мов, у злому жарті римуються з гратами на вікнах. Коли нас заводили крізь високі дерев'яні двері гнітючої будівлі, я помітив біля них червону табличку з написом, який, однак, не розгледів. Чомусь ця табличка надала будівлі іще більшої непривітності. Всередині виявилось багато людей в білих халатах, які без особливого зацікавлення проводжали нас поглядом, коли ми крокували довгими, сірими, непривітними коридорами. Можливо, це відбувалось тому, що поряд із ними перебували люди у піжамах, які мали ще дивніший вигляд, ніж ми. Деякі нервово сміялися, Інші ніби навмисно корчили гримаси. Сходами нашу групу вивели на третій поверх, що починався з помальованих у білий колір залізних ґрат. Великим сірим ключем відімкнули загратовані двері, запустили нас до середини короткого вузького коридору, за яким уже була простора величезна зала із безлічою вікон, залізними ліжками біля них, і столами у центрі. Тим часом мені ставало краще. Я починав злегка щось відчувати Той факт, що шкоди не завдають, дещо заспокоював До того ж відчувалася слабкість в усьому тілі і важкість у голові Здавалось, міркує я ніби швидко Однак із значним сповільненням та якось уривчисто голова подає сигнали тілу Разом із вусатим старшим чоловіком зайшов молодик у темному одязі та великим шрамом на правій щоці. Він по черзі підходив до кожного з нас, людей у ковдрах, і ставив ті самі запитання. «Ви знаєте своє ім'я?» «Знаєте, як опинилися у лісі?» Ніхто не промовляв ані слова. Лише з помітним зусиллям всі заперечливо хитали головами. Певно спостерігши страх в очах людей, молодик із шрамом голосно, так ніби ми глухі, прокричав «Вам нічого не загрожує, ви в цілковитій безпеці, вам ніхто не завдасть шкоди!» Ці слова потроху вгамовували серцебиття, але здатності говорити і вільніше рухатись не додавали. До того ж я відчував, що найбільший страх виникає не через зовнішній, а радше – Через внутрішній чинник страшенно лякало те, що я нічого не розумію і не пам'ятаю Інформаційна порожнеча, як морок, огортала свідомість І слова молодика тут не допомагали У ті рідкісні секунди, коли страх полишав мене Траплялося, що очі мої ненароком знаходили серед людей Знайому білявку, яку я першою побачив на галявині Щось вирізняло її з-поміж інших і не лише серед людей у ковдрах, а загалом серед усіх, хто мені траплявся. Інші, здається, на неї так не реагували. Молодикий Шрамом сказав дядькові з густими вусами, що можна починати обстеження, і той заводив нас по черзі за ширму і ретельно оглядав, дослухаючись до звуків у грудях та робив заміри всілякими приладами. Лусань, здавалося, щиро бажав запевнити, що нами опікується і тепер все буде добре. Мені ці слова не дуже допомагали. Полотня на одірках ширма, білі халати, пошарпані стіни, грати на вікнах не навіювали спокою. Хоча я не міг зрозуміти, що саме мені тепер загрожує. Коли огляд було завершено, Лусань якийсь час схвильовано розмовляв із Шрамом, Обоє мали стурбований вигляд і час від часу скоса поглядали на нашу оголено-ковдряну групу. З'явилися іще люди в білому одязі і повели нас, окремо чоловіків і жінок, до кімнат в різних кінцях зали. Мимохідія ще раз поглянув на білявку і зміг на мить побачити її груди, що з'явилися з-під ковдри, коли вона підводилась зі стільця. Так і не страх став найвиразнішим відчуттям того моменту. Один конкретний жіночий образ хвилював мене дуже сильно та з цілком незрозумілої причини. Однак за якийсь час на задній план відійшла і білявка, і страх. Мою увагу привернув калейдоскоп незнайомих фізичних відчуттів. Їх було так багато, вони ніби зринали в мені з такою силою, що на інше у свідомості просто не залишалося місця. Перед білими дверима нам сказали зняти капці. Я, немов мов перше в житті, відчув холод керамічної плитки. Прохолодна підлога опікала ступні, а волосся на шкірі стало дибки. Я розгублено дивився на молодика у білому, що був поряд, однак побачив лише байдужі очі, що вказували напрямок, в якому мені йти. Кімната, куди я потрапив, виявилась величезною душовою і шістьма розприскувачами, що стирчали зі стін. Біля одного з них уже стояв мій знайомий блондин-богатир і порожнім поглядом дивився на крани холодної та гарячої води. Виявилося, що ми настільки безпорадні, що і воду за нас довелось вмикати помічникам у білих халатах. Із розприскувача потекла вода. Блондин, певно, від несподіванки зробив крок назад і ледь не впав. Аж за кілька секунд повільно, несміливо зайшов під гарячу воду, що парувала. Стало очевидним, що не лише я вперше переживаю такі ніби знайомі і зовсім нові відчуття. Тим часом за моєю спиною вже опинився хлопець-підліток і огрядний сивий чоловік із галявини. Лусань доволі чемно наказав нам також ставати під душ, що ми, не вагаючись, і зробили. Тепла вода потекла по моєму тілу, і хвиля задоволення огорнула його. Вода пестила, звивалася струмочками, вкриваючи усього мене. Я точно таких відчуттів ніколи не знав. Повільно тер свою шкіру долонями, запускав пальці у волосся, і все це начебто робив уперше. Відчуття здавалося дуже приємними, напрочуд справжніми, можливо тому, що з'являлися мимоволі і цілком бездумно. В той момент я міркував лише проводою своє тіло, яке пізнавав, відчував, усвідомлював, як вперше».